симфонія стихла. Усі заворожені сиділи, ніби чекали невідомо чого. Богус устав першим і зааплодував. За ним піднявся Матвій. Обійняв Якова і закричав. Це Бетховен! Це крутіше, ніж Бетховен! Це Моцарт! Це навіть шикарніше, ніж Моцарт! Це, це просто зашибісь! «Ти довбаний геній, Якове! Ти це знаєш?» Яків сидів тихо. Коли емоції присутніх трохи вгамувалися, Богу сказав, «Ну що ж, маестро, ви виконали свою роботу. Тепер ви вільні». «Я вільний?» «Так, чому б ні? Всі рахунки закрито. Ви вільні». І тепер можете робити, що хочете. Гроші вже сьогодні будуть у вас».